Tak náš úkol je teď, než se rozejdeme a půjdeme každý po svých, mít eh, trochu jasný přehled, hm? aby jsme mohli cvičit sami a hlavně, aby jsme mohli chápat cvičení. Pokud to cvičení, meditaci nechápeme, no, tak můžeme meditovat taky léta, a nemusí nám to být jasný, co vlastně chceme a jak toho dosáhneme. Protože večer rozbíráme ty překážky a první pochopení v rámci překážek je rozdíl mezi Širokými překážkami a omezenými překážkami, tedy mezi cestou je a mezi cestou Arahata, tak bychom též měli aspoň v základním pochytit, možná, že to budu učit teď trochu víc na tom kurzu, co mě dali na krk od třetího Rina. Měli bychom pochopit, jaký je rozdíl hm? v přístupu k meditaci v, v cestě Bodhisattva a v cestě Arahata. Jak už jsem se zmínil, vše závisí na naší motivaci. Hm? No a cesta začíná motivací. Jestliže nemáme motivaci, no tak necestujeme. Protože máme motivaci, tak cestujeme. To je eh, pravda o obyčejné cestě, hm? odsaď do Bratislavy a, a tak dále. Hm? A to je i pravda o duchovní cestě. Protože máme motivaci, tak cestuje. A protože cestujeme, musíme znát směr, musíme znát, eh, jakou cestou se ubrat a co ta cesta přináší? jestli je krátká, jestli je dlouhá, proč je krátká, proč je dlouhá, proč je složitá, proč je jednoduchá. No a tím pádem máme mapu. No a ta mapa, naše vědomí je podobné kompíutu a pracuje na základě mapy. Tak jako kompíuter, když máme Nějakou informací, tak začne pracovat. Stejně tak je to s naším vědomím. Má nějakou informaci a začne pracovat. Ovšem, ty informace se mění, no a pak taky vědomí pracuje jinak. No a teď bychom měli pochopit, co je důležité, že v tradici Theravada, což je jediná žijící tradice, která vysvětluje jasně cestu, jak se stát arahatem, je stále tendence rozlišovat mezi meditací utišení a meditací vhledu. Abychom jsme se naučili meditaci, potřebujeme Dvě věci, utišení a vhled. Jestliže nemáme utišení a vhled, objekt našeho probuzení se nemůže vyjevit. Není to možné. Proč se nemůže vyjevit? Protože naše proniknutí bude záviset na našem rozlišovacím pochopení. A rozlišovací pochopení v rámci té nejvyšší reality prostě přestává fungovat. Ale funguje dál, jenom že se stane jiným. Jak, jak se stane jiným? Že funguje v rámci toho poznání právě ty nejvyšší reality. No a teď rozdíl je, v, jestliže chceme studovat cestu bodysatvy, je, že my studujeme tu nejvyšší realitu od samého začátku. To je vlastně to, co nás motivuje. Proto necháváme vystávat bodičitu. Nás motivuje právě ten stav budhy. A my o něj kontemplujeme, ačkoliv ho nechápeme, my o něm kontemplujeme. My se ho snažíme pochopit, racionálně pochopit, hm? dialekticky pochopit, aby nám bylo jasno a aby jsme z naší mapy, hm? jak se tam dostat, neuchýlili vedle. A je daleko Lehčí se uchýlit vedle, jak už jsme se zmínili, když naše překážky jsou obsáhlé, široké, než když naše překážky jsou omezené. Obzvláště, jestliže že studujeme tantrickou tradici dneska, tibetský buddhismus je obzvláště populární, no tam je to ještě snaší uhnout z cesty, protože používá prostředky, které klasický buddhismus a klasické duchovno nepoužívá, aby se vyhnulo komplikacím, hm? jakožto sexuální symboliku a tak dále. No, a co to znamená v rámci našeho procesu meditace jako takové? To znamená, že my se snažíme, jestliže chceme praktikovat cestu bodysatry, jakoukoliv metodu, my se snažíme nerozdělovat mezi koncentrací a moudrosti. Koncentrace je moudrost, moudrost je koncentrace. Tento princip existuje tež v teravádě. tento princip je základ pochopení buddhismu v Damapada, což je asi nejspolehlivější dílo, jestli chceme pochopit, co opravdu Buda učil, je známý verš na ty apanyasa a panjasa, na ty panjá a džánasa, jasa panjáča džánamča, sonibánasa santyke. Neexistuje Diana bez moudrosti, neexistuje moudrost bez Diany. Ten, kdo má Dianu a moudrost, ten se nachází v blízkosti Nirvány. No a to je vysvětleno samozřejmě, že toto je stav toho, který bezprostředně poznal objekt osvobození. Což je pro Arahata Nirvána jakožto něco, co je jiné než tento stav přechodnosti, ve kterém žijeme. No ale situace pro bodisatvu a dnes cesta bodhisattvů je dominantní v našich sférách, hm? protože eh, většina z nás, který, který studují buddhismus, studují tibetský buddhismus nebo zen, ale můžeme tyto směry Těžko pochopit, pokud nechápeme ty základy. Ty jsou důležité. No a Mahajanová cesta je cesta nerozdělování. Ale my přeci jenom musíme rozdělovat. Ale my rozdělujeme v rámci nerozdělování. To je důležité pochopit. No a jak to děláme? To je důležité. Musíme to vidět jasně, protože máte, koukám před sebou tu knížku, kterou jsem přiložil, což je základní sutra yogačáry. Vlastně v šesté kapitole je to vysvětleno, jak dosáhnout tohoto cíle. Nerozdělovat mezi meditací utišení a, nerozdělovat, a meditací vhledu. A to se děje na základě toho, že my chápeme, že vlastně všechno, co se děje, se děje ve vědomí. Ten objekt, který my nám se zdá, že je to vnější objekt, že ho zříme jako by venku, vlastně je pouze a jedině vědomý objekt. Nic jiného než vědomý objekt nemůže existovat. To je pomůcka k tomu, aby jsme. se přiblížili tajemství poznání vědomí, protože vědomí určuje, co vlastně jsme. Vědomí určuje to, jestli jsme spoutaní nebo jestli jsme svobodní. Všecko je určeno vědomí. A to vědomí se může hýbat, to vědomí tež může stát, to vědomí může dělat jakékoliv úkyny podle toho, jaké tam dáme informace. Stejně jako komputer. Hm? Jenomže dnes právě je to aktuální téma a jsou i vědecké pojednání o tom, že naše vědomí vlastně pracuje stejně jako počítač, je mechanický, hm? Čili to je vlastně materialistický poznání. No to materialistický poznání má též své výhody, ale nikdy nás neuspokojí. Hm? No a uspokojení je cíl meditace, cíl cesty, hm? ale materiální vysvětlení nás nikdy neuspokojí. V jak už jsem se zmínil, tedy není v tradici Terevády, tento verš Damapady je jestliže náš objekt je objekt osvobození, pak není rozdíl mezi meditací utišení a meditací vhledu. Protože máme objekt osvobození, a objekt osvobození nemůžeme mít, pokud nemáme koncentraci. To není možné. Nikdo ještě objekt osvobození nepoznal bez koncentrace. Ten Teravádě, jestliže chceme poznat objekt osvobození. Metoda je, že meditujeme na nestálost všech jevů. O tom jsem se zmínil včera. Tím, že meditujeme na nestálost všech jevů, nejprve na jejich vystání a zánik, jestliže naše vypasana má Hloubku, pak už vyvstání neexistuje, vše jenom zapadá. No a pak se na základě této hlubší vypasané Mysl se odvrátí od stavu vznikání a zanikání. No a bezprostředně pozná objekt. Vysvobození. A ten objekt vysvobození už nemůže, nemůžeme ztratit. Protože ta Síla toho věmu, ačkoliv je to věm velice krátký, přetváří naše vědomí. Stejně tak, teď se učíte šamatu, jestliže získáte zkušenost diány, ať už je to první diána nebo jakákoliv jiná diana, ta zkušenost přetváří vědomí v tom smyslu, že ta vzpomínka na tu diánu, ten obraz, ty diány a toho objektu diány, zůstává ve vědomí. Protože vědomí pracuje na principu, hm? inputu hm? toho, co do něj vložíme. Jestliže to do něj vložíme hluboko, nikdy to nezapomene a zůstane to tam. Jestliže věříme v buddhismus, tak to tam zůstane, pokud je tady sam No, a ty věmy normálního života my si nepamatujeme, protože nejsou tak hluboké věmy. Hm? Katka si pamatuje, co vařila před osmi dny hm? k snídani. Těžko si to bude pamatovat. Proč? Protože my to neprožíváme plnou bytostí. Ale to co se nazývá Diana, nebo to se nazývá v objekt, osvobození, to prožíváme pouze a jen to můžeme prožít, když to prožíváme plnou intenzitu. Vědomí si není vědomo ničeho jiného. To je princip Zenu, to je princip Dzogčanu. Některý z nás se učí právě hm, tyto disciplíny, my se cvičíme, aby stále v této intenzitě poznání, kdy koncentrace a moudrost se nedá rozdělit. No a my kontemplujeme o tomto poznání. Ačkoliv ho nemáme a v bodhisatovské cestě je daleko těžší přímá realizace takovosti. Proč? To je třeba poznat a jasně vidět, proč v bodhisatovské cestě je realizace daleko těžší než v cestě Arahatu. Protože je, jenom je v bodhisatovské cestě jenom jedna realita. Nemůžou existovat dvě reality. Stejná realita myslí je takovost a objekt myslí je tež takovost. Hm? To je záhada vědomí. Jestliže to nechápeme, nemůžeme chápat zen, nemůžeme chápat zokčen, nemůžeme chápat mahamudru, nemůžeme chápat hm? ty eh, metody realizace bodhisatovské cesty. Protože realizace bodhisattví je realizace jedné reality, takovosti. A my se snažíme takovost pochopit v meditaci, my se snažíme takovost pochopit racionální myšlení, my se snažíme takovost pochopit v každém okamžiku jako Jediná možná realita. Jiná realita není. Proč? Protože vědomí je prázdné. Proto jiná realita není. to, že vědomí je prázdné, to se právě snažíme poznat. To znamená, že když se vědomí hýbe, je prázdné, když se nehýbe, je též prázdné. Ale my poznáme, že vědomí je prázdné pouze tehdy, jestli máme zvyk vědomí, které se nehýbe. Jestliže nemáme zvyk vědomí, které se nehýbe, my nepoznáme vědomí, které je prázdné. Proto, jak jsem vysvětloval Vanderlingu, jestli chceme pochopit meditaci yogačáry, což je vlastně vstup do Mahajanové meditace, první musíme jasně pochopit principy této meditace. Jednu realitu takovosti. V yogačáre tato jedna realita takovosti je právě podstata vědomí samotného. Jestliže to chápeme, pak praktikujeme pozornost založenou na faktech. To se říká Yonišo Manasikára. Jestliže se učíme buddhismus, měli bychom znát tento technický termín. Yonišo Manasikára. Dle buddhistické teorie, všechny naše poskvrnění vědomí je, díky tomu, že naše vědomí, včera jsme to probrali, dneska je to třeba pochopit, naše vědomí je převrácené, vypalá se. vidí, má názor na to, že stálost existuje v nestále, má názor na to, že plnost, blaho existuje v tom, kde žádné stále blaho nemůže být. A že já existuje tam, kde já nemůže být, protože naše procesy jsou nestálostí samotného. Nestálost a proces je jedno slovo. Hm? Ale protože to tak nevidíme, tak jsme ve stálu převrácení, převrácení čeho? Názoru, věmu a rozlišování to je základní buddhismus a to je obsah nevědomosti. Protože jsme neskoumali, nemáme vědu, nemáme šamatou, vypašanou, tak máme nevědomost. My vidíme stálost tam, kde žádná stálost není. My vidíme já, kde žádný já není. No a tím pádem máme žízeň. Z řízně pochází co? Já? Hm? představa ega. Žádnou žízeň nemáme, žádný ego nepotřebuje. Když máme žízeň, tak máme ego. To je jednoduchý princip. Protože máme ego, chceme chňapat. Protože chceme chňapat, máme strast. Protože máme stras, potřebujeme darmu. A co je darma? Darma je to, co nás drží, ať si jsme toho vědomí nebo ne, a co nás měří. Ať jsme si toho vědomí nebo ne. Jenže my toho nejsme si vědomí, no a pak se divíme, když to na nás přijde. No ale jak si usteleme, tak se vyspíme. Vidíme to stejně, Katko. No ale tento stav, poznání tohoto stavu, samozřejmě je pouze cesta. Ale bez cesty není cíl. Nedosáhneme cíl. Ale je to cesta. A buddhismus se liší od ostatních náboženství právě tím, že my musíme poznat, prokouknout naši zkušenost, aby jsme poznali to, co je absolutní. My nezačínáme s absolutním, ale my začínáme s prokouknutím naší zkušenosti, ať už se učíme jakýkoliv buddhismus. A v tom je Budismus podobný samozřejmě tradici yogi. To je to samé Sámky a yoga, Patanjali. První musíme proniknout ty součásti naší zkušenosti. Protože nepronikáme součásti naší zkušenosti, my si děláme iluze o naší zkušenosti a my si též děláme iluze o tom, co naší zkušenost ve světě presahuje. Protože jsme neprokoukli naší zkušenosti. No a naše zkušenosti, je náš svět. Hm? No a tak, jak meditujeme, nebo jak chápeme, že vlastně ať Že samata a vypasena je jeden celek. Protože pozorujeme vědomí jakožto základ všeho veškeré naší zkušenosti. Veškerá naší zkušenost, naše zkušenost pochází z vědomí samotného. Hm? A vědomí je jediná realita. To neznamená, že vnější objekty neexistují ale existuje jedině v relaci k vědomí. A teď naše relace jak k sobě, tak i k vnějším objektům je na základě konceptu. A ty koncepty stojí na slovech a ty slova vlastně my iluzorně nadsazujeme na realitu. Ať už studujeme jakýkoliv systém Mahayanového buddhismu, to je základ našeho pochopení. To je základ naší pozornosti, která má spočívat na faktech, ne na naší, našem převráceném myšlení. Jak už jsem se zmínil, v buddhismu Šoumana Manasikara, Pozornost, která nemá doslova kořen v realitě, je základ veškerého zašpinění vědomí. Pozornost, která má základ v realitě, ať už je to realita přechodnosti nebo realita takovosti, to vědomí, ta pozornost, Čistí vědomí. Protože s pozorností, pozorností začínají veškeré kognitivní procesy. Když není pozornost na objekt, tak my nemůžeme myslet nic. Hm? Je to tak? Teď jaký je stav Budhy, na který kontempluje Bodhisattva? No, Budha nemá žádnou pozornost protože on všechno pozná, no tak stav Budhy je prostě jako zrcadlo, zrcadlí vše. Hm? To je třeba pochopit. Hm? Jako prostor přijímá vše, neodmítá právě proto, může pomoct všem bytostem. Jestliže něco přijímá a něco odmítám, tak nemůže pomoct všem bytostem. A to je Joníšu Manasikára v rámci bodhisattvoské cesty. A v této Joníšu Manasikára se postupem času doplňuje pozornost v rámci šamaty a v rámci vypašan. Tedy třetí krok k spojení pozornosti v rámci šamaty a v rámci vypašany je, že se dělám to, co teď, o co se teď snažíte. Snažím se položit vědomí na objekt rovnoměrně. Bez tohoto umění nepochopím ani skutečné vlastnosti různých objektů mého vědomí, ani nepochopím jeden objekt. Není možné. A ani jedním nemůžu proniknout, jestliže ne, nemám schopnost položit vědomí na objekt mě. Hm? Příliš mnoho informací vede k čemu? Vede? Zvracení. Zvracení? Jo. Ať máme zase něco jiného, musíme trošku být kreativní. Tak zase si dáme meditaci, no a pak... Třeba ještě promluvím pár slov a odpoledne ještě promluvím pár slov. No a snad trošku to začne být jasnější, no? jak meditujeme a co chceme dosáhnout. Hm? Já můžu se ještě opýtať, je, že to položit vědomí rovnoměrně? by se dalo inými slovami povedať, že vlastně je to ta schopnost v pozornosti, pozemnosti, která ani klasa, ani se nerozrušuje. Hm? No o tom budeme mluvit kon. To je právě v té šestý kapitole. To si můžete přečíst. O tom možná budeme mluvit teď. Co, je, co nám brání v tom, že buď vědomí klesá, anebo vědomí je rozrušené. Je rozrušené, tak hledá jiný objekt, anebo prostě vytváří různé fantazie. Hm? No a my vlastně, naše poznání je založeno na principu vytváření těchto různých fantazí hm? a hledání objektu. Hm? No a proto se nacházíme ve stavu strasti. Protože naše vědomí neodpovídá realitě. No ale my, bytosti, si to běžně nejsme vědomí. Proto meditujeme, aby jsme si toho byli vědomí. Hm? Katka to vidí jasně? Hm? <laughs> tak dobrý. Tak dáme malou pauzu. Hm? No a pak si zameditujeme, no a třeba zbyde čas na pár slov. No a odpoledne zase pár slov, pak se rozejdeme, no a pak už je na vás. Hm? Já jsem se snažil nějak to dát dohromady, aby vám pomohl. Jestli jsem uspěl nebo neuspěl, záleží na vás. Hm? No a na každý pád, když meditujeme, měli bychom mít jasno. Hm? Jak meditujeme, co chceme a jak se, jak poznáme překážky. Když poznáme překážky, pak se jim můžeme vyhnout. Když nepoznáme překážky, se jim nevyhneme. To je stejně pravda, jak v těle, tak i v mysli překážky, ale v těle nás neminou, protože všichni Zemřeme, všichni budeme nemocní, Ale překážky v mysli, k těm se můžeme vyhnout, na to je buddhismus, na to je yoga. Tak je třeba ji správně pochopit. Je to tak? Tak dáme 15 minut přestávky a pak 42 minut Meditace? Hmm?